ubijstva ili trovanja Allahovog poslanika alaihissalatu Najbe jedna žena po imenu Zeynabu bintul Harih jevrejka sahajbara primijela je kao dar Muhammedu i njegovim drugovima pečenu ovcu a prije toga raspitivala se koji dio ovce najviše voli da jede poslanik svala srkva. Pasio je reku plečka, pa je u to natrpala i stavila otru. A zatim prinijek. Pa je resurs sallahu ala, uzio, uzeo iz dijela koji najviše voli i stavio u svoje mubarak kusti. I osjetio je gora kukusa. A zatim je to ispio. U drugoj predaji stoji, došlo mu je objav. Od uzvišenog Allaha, subhanahu wa ta'ala i upozorenim da se u tome nalazi otim. Pa je Rasul sallallahu alaihi wa sallam ispunio. Nakon toga je naredio, a shama kaže, dovedite mi skupinu jevreja, koja je ostala u Hajbevu, iz čijeg je plemena ta žena. Pa su došli ti jevreji. Pa im je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, kaže, ja ću vas nešto upitati o skupinu jevreja. Ja ću vas nešto upitati, da li ćete biti iskreni u vašem odgovoru? Pa su rekli, kao po običaju, kaže, hoćemo, svakako, o ebulkasima, to je bio nadima poslanika, ali sada i sada. Kaže, hoćemo ebulkasima, ne moj se ništa vrti. Kaže, kako se zove vaš kotac, odnosno vaše porijeklo, vaše plemen? Kaže, naše plemen, naše porijeklo, naš kotac se zove tako i tako. Pa kaže, posle srednika reke, veptu, kaže, slagali smo. Vaš je porijeklo, vaš otac se zove tako i tako. Kaže istinu se neko je potlasivno. Odmah su slagali. Kaže, ja ću vas nešto pitat. Kaže, da li ćete biti iskrivi odgovoru? Kaže, hoćemo. Jer ako sada budemo slagali, ti ćeš znati kao i prvi put. Pa kaže Jesu sallallahu a sallam, ko su stranici vatre? Ko su stranici džahnem? U a Nakon toga ćemo izaći u džendeta vi ćete transvat pripremiti. Jevo ovaj je braćo vjerovanje, ubeđenje jevrej. I Allah te bareke odjala ovnoj godi u Kur'anu. Dejvrej govori: "A qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda." Kaže i govore jevrej. Kaže mi ćemo u vatrivostati samo ograničeni dio dana. Šta nas briga na dunjalu kućemo raditi što želimo? Uživati, parati, ubijati. Allah nam iđe net pa jak uđe mu to je određeni broj dana, nakon toga će mu izaći i opet uživati. ne samo to, nego će nas muslimani u vatru zamijeniti. Kaže u više ni, Kul at takhattum inda Allahi ahda, falen yuklif Allahu ahda. Kaže, ako ste za tovi, kod Allaha uzeli u govori zavijet, Allah svoj zavijet neće prekišati. Kaže, enta huduna ala Allahi mana ta' nam. Kaže, ili u Allahu govorite ono, ono što ne znate. Pa kaže Jezus Salazarne kaže, Wallahi, nikada vas mi u vatre nećemo zamijeniti. U njoj ćete vječno postati. I draga moja braćo, dobar dio muslimana je ovog jevrijskog ubjeđenja. Ljudi koji misle da mogu da ne kladaju, da mogu da piju alkohol, da bludniće, sa uvjerenjem da su oni muslimani, da je džennad zagrantovan, pa i ako uđe u vatru, ostaće određeni dio dana, nakon toga će uživati u dženadu. kaže قال الله سبحانه وتعالى بلا من كسب سيئتم و به خطير فأولاك أصحابه نار ونفيا خالده قال أنه ليه تاك أولاك بود راضي و روشة ديلا أكي بود نجلية قال نجوة روشة ديلا جدد لادئ وي تصبح نجوة نجوة وي تصبح نجوة وي تصبح نجوة قال تولاك أصحابه ناري ونفيا خالده ونجوة ورشة ونجوة ورشة وزاتم الله قال والذين آمنوا Kaže, ali oni koji budu vjerovali i dobra djela činili i namaz obavljali i zekija davali, oni će biti slavnici dženeta i u njemu će već ostati.